numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiul a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi este un fragment din convorbirea Mântuitorului Isus Hristos cu Nicodim. Este o întâlnire așadar între un rabin, cărturarul Nicodim, și Mântuitorului Iisus Hristos. Nicodim este, așa cum înțelegem, este un fruntaș al ideilor, probabil un om în vârstă, și vine la un rabin tânăr, în vârstă de 30 de ani, la Mântuitorul Hristos. Știm că faristeiei și cărturarii erau foarte ostili Mântuitorului Isus Hristos, dar atitudinea lui Nicodim este o atitudine aparte. Ceea ce ne relatează Evanghelia după Ioan, și anume, Nicodim era membru al Sinedriului, un fel de parlamentar al ideilor din vremea aceea. Și Sfântul Evanghelist Ioan ne lasă să înțelegem că Nicodim vine la Mântuitorul Iisus Hristos foarte sincer. Sincer interesant. Semnele și minunele pe care le făcea Mântuitorul Hristos îl conving așa cum mărturisește el însuși că sunt de la Dumnezeu. Și prin urmare... Interesul este generat de minunile pe care Nicodim le receptează, pe care le împărtășește. Și Mântuitorul îi descoperă lui Nicodim foarte multe. Îi descoperă rolul, rostul prezenței sale în lume. Îi mărturisește dragostea lui Dumnezeu pentru lume, care stă la baza hotărârii sale de a trimite pe unicul său fie în lume. De aceea, centrul acestei întâlniri este tocmai această mărturisire și anume Dumnezeu atât de mult iubit lumea încât pe unicul său Fiul l-a trimis pentru ca toți cei care vor crede în El să nu, să nu piară și să aibă viață veșnică. Sau, cei care vor crede în El nu vor peri, ci vor avea viață veșnică. Dar în același timp, Mântuitorul Iisus Hristos îi descoperă ceva din jertfa care avea să urmeze. Face referire la ceea ce cărturarii și farisei știau încă din Vechiul Testament. Și anume, se referă la șarpele de aramă care a fost înălțat în pustie de către Moise și care îi tămăduia pe evrei care erau mușcați de șerp pentru că la un moment dat a fost pedepsiți și au venit asupra lor șerpi veninoși și care, cei care erau mușcați de șerpi mureau. Și la un moment dat, Moise a fost trimis și a ridicat șarpele în pustie și or, toți cei care priveau la acest șarpe în pustie se vindecau. Nicodim, vedem că el cunoaște toate aceste evenimente. De aceea lui Iisus Hristos se referă la aceste evenimente cunoscute din istoria biblică vechi testamentară. Pentru necontinuita cârtire în timpul peregrinării, știți foarte bine itinerarul poporului evreu scos din țara Egiptului, din țara robiei, spre țara făgăduinței, de fiecare dată evreii cârteau împotriva lui Moise și, bineînțeles, și împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a pedepsit cu șerpii veninoși, dar tot bunul Dumnezeu, în urma rugăciunilor insistente, pline de căința lui Moise, le-a trimis remediul salvator. Moise a primit poruncă să înalțe șarpele de aramă de pe un, pe un lemn, la care doar privind cel mușcat de șarpe, se vindeca. O vindecare miraculoasă care făcea evident tuturor faptul că salvarea vine întotdeauna de la Dumnezeu. Lupta în fond se dădea pentru a păstra conștiința că Dumnezeu este cu ei. Că El a scos din robia Egiptului. Că îi va conduce în pământul făgăduinței. Și toate intervențiile minunate din istoria poporului Israel care se înfățișează ca niște teofanie, adică arătări ale Lui Dumnezeu, aceste intervenții minunate ale Lui Dumnezeu în istoria Vechiului Testament ne arată că Mântuitorul Lui Iisus Hristos este Cel spre care se îndreaptă toate făgăduințele Lui Dumnezeu. Înălțarea șarpului de aramă pe lemn trimite la înălțarea pe lemnul a Mântuitorului Hristos. Așa cum aceea a fost salvatoare pentru idei, tot astfel, răstignirea Fiului Lui Dumnezeu va fi mântuitoare pentru omenirea întreagă. Fiul Lui Dumnezeu se va înălța pe cruce, așa cum șarpele a fost înălțat de Moise spre izbăbirea celor pierduți. Și această trimitere la istoria Vechiului Testament este foarte folosită de Sfinții Evangheliști. Evenimentele Vechiului Testament ascund în ele sensurile viitoare din epoca mesianică era firesc ca un reprezentant de frunte al iudeilor, este vorba de fariseul Nicodim, să poată pătrunde în aceste sensuri ale Vechiului Testament. Ceea ce este iarăși destul de greu de înțeles. Vedem că în dialogul Mântuitorului Isus Hristos cu Nicodim, se aduce în discuție această tensiune dintre realitățile pământești și realitățile cerești. Dintre cele de aici și cele din cer. Dintre cele trupești și dintre cele duhovnicești. Face foarte clar precizarea mântuitorului, că nimeni nu are acces la cele cerești decât cel care a coborât din cer. Zice, nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a coborât din cer, fiul omului care este în cer. De aceea El este Fiul Lui Dumnezeu întrupat și va deveni unica noastră poartă spre cer, singura noastră șansă, șansa lumii create pământești de a se împărtăși de cele cerești. Iubiți credincioși, ieri am fost oarecum tulburat, am mers la două persoane pentru a le împărtăși. Una la un spital, alta la un azil. Una mai de o, de o vârstă relativ tânără, cealaltă mai învârstă, în boala cancerului. Acum câteva luni am văzut una dintre aceste persoane, era bine, nimic nu vestea furtuna care va veni. Acum era în această convulsie a trupului, după citostatice, o neputință. O neputință și în același timp, această limită a condiției umane a unui om care nu mai are ce spera, deși își dorește să, își dorește să dobândească această, să-și redobândească această sănătate trupească, dar mai ales sănătatea sufletească. Și atunci, cui să te adresezi în asemenea momente? Am fost impresionat... De cea de-a doua persoană, de ce? Pentru că, deși în starea de morfină, de această amorțire a durerii, totuși și-a dorit să se împărtășească. Rosteam, rostea, spuneau cei care îl asistau la azil, că rostea continuu Tatăl nostru, rostea grăbit, parcă ar fi vrut să recupereze timpul în care nu s-a rugat. Și deși sub această anestezie a morfinei mi-a întins mâna, eu am întrebat dacă este conștient pentru că preotul nu poate să împărțească pe cineva care, pe care nu-l cunoaște și mai ales care este inconștient. Deși era sub această puternică anestezie a morfinei, această amorțire, mi-a întins mâna, a deschis ochii și a arătat cât de puternic este atașamentul lui față de mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, aceasta este minunea. Și anume minunea că este Dumnezeu cu el. Spuneam, toate intervențiile minunate ne arată conștiința că Dumnezeu este cu noi, pe care trebuie să o păstrăm în orice împrejurare în orice încercare să păstrăm conștiința că Dumnezeu este cu noi. Pentru aceasta însă, așa cum ne arată Evanghelia de astăzi, singurul prin care Dumnezeu împreună pătimește cu noi, singurul prin care Dumnezeu este cu noi și al cărui nume Isaia îl prezintă ca Emanuel, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este... În centrul Evangheliei de astăzi nimeni nu s-a sui la cer decât cel și s-a coborât din cer Fiul omului care este în cer. Întrebarea pe care ne-o punem fiecare dintre noi care mai devreme sau mai târziu vom trece prin această vamă a morții. De ce este atât de importantă această ajungere a noastră la cer și împărtășirea de cere cerește. Nu cumva aceasta este doar o poveste pentru că aceasta este finalitatea existenței noastre. Pentru aceasta am fost creați. Acest lucru îl spune Evanghelia de astăzi. Pentru aceasta am fost creați și în consecință numai așa ne împlinim existența. Pentru că privind la niște trupuri contorsionate, frământate de boală și de suferință, care ar fi finalitatea fără cele cerești? Aruncarea în neființă aruncarea în fatalitate, aruncarea în mormânt, aruncarea în uitare. Și atunci izbăvirea, eliberarea, mântuirea, împlinirea, vederea împărăției, viața veșnică, toate aceste expresii pe care noi le rostim exprimă împlinirea existențială a omului. Exist, exprimă finalitatea pentru care omul a fost creat. Dar ele, și ni se spune și în Evanghelia astăzi, de astăzi, nu sunt posibile decât prin împărtășirea de Dumnezeu. Aceasta este marea taina a credinței noastre. Credința noastră nu este chiar atât de simplă, dar ea poate să fie simplă. Deci aceasta este taina credinței noastre. Aceasta face biserica prin lucrarea ei. Adică îl împărtășește pe Dumnezeu omenirii. Aceasta face biserica. Biserica însă este segmentul de omenire care se împărtășește la propriu de Dumnezeu. Biserica este formată din cei care prin botez au primit Duhul lui Dumnezeu. Și evenimentul la care Mântuitorul Hristos face foarte clar trimitere este fără îndoială cel al botezului, când spune De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre o naștere în duh, În contrast, bineînțeles, cu nașterea din trup pe care noi o cunoaștem. Nașterea din trup presupune nașterea prin sămânță. Cauza nașterii este sămânarea unei semințe care întâlnește un ogor rodnic și ne se zămislește acolo o ființă umană. Însă, paralel cu această naștere trupească și mult superioară, este nașterea din Duh, nașterea de sus, nașterea din cer, din apă și din Duh. Și acest eveniment, care nouă ne scapă de cele mai multe ori, deși este mai important decât nașterea trupească, se săbărșește în taina Sfântului Botez printr-un gest simplu din punct de vedere fizic. În discuția cu Nicodii, Mântuitorul Hristos subliniază dimensiunea duhovnicească a realității, componenta duhovnicească a lucrurilor. Ce înseamnă componenta duhovnicească a lucrurilor? Lumea creată în ansamblu ei ca și orice parte a lumii acesteia, au două componente. O componentă fizică și o componentă duhovnicească. Și această componentă duhovnicească, să putem înțelege, ca să putem înțelege, este ceea ce noi numim gând, intenție, motivație, mișcare untrică. Trupul și fizicul sunt manifestări, sunt expresii ale realității duhovnicești. Noi înșine în viața de fiecare zi facem proba acestui adevăr. Când ducem un buchet de flori cuiva, de exemplu, este un gest care nu se epuizează în gestul fizic, ca Și ci se definește în funcție de sensul pe care îl dau eu în inima mea și în mintea mea. Buchetul de flori poate fi un gest prin care mi-exprim dragostea față de cineva sau același buchet de flori poate fi un gest prin care vreau să dobândesc bunăvoința cuiva, să cumpăr interesul cuiva. Așadar, buchetul de flori poate fi dragoste sau poate fi un gest interesat. Dacă ne consumăm viața la nivelul acesta exterior și fizic, fără să luăm în seamă componenta duhovnicească a propriei noastre existențe, suntem la nivelul jalnic al supraviețuirii. La nivelul cel mai de jos, în care contează ce se întâmplă în exterior. Nu... Și ce sens au în inima noastră lucrurile care se întâmplă. La acest nivel, cu greu se poate vorbi despre cele dumnezești. Noi oamenii suntem chemați să trăim nu numai la nivelul duhovnicesc-omenesc, ci la nivelul dumnezeiesc, adică părtași realităților dumnezeiești. Și îi spune tot în Evanghelia după Ioan, Duh este Dumnezeu. Dumnezeu nu se manifestă trupește pentru că nu este trup, nici fizic, pentru că nu este fizic. Dumnezeu este Duh și se manifestă duhovnicește. Să ne gândim ce este Duhul. Gândul nostru, intenția noastră, vrerea noastră sunt realități duhovnicește. Toate sentimentele noastre se zămisez la nivel duhovnicesc. Sunt realități duhovnicește. Tot Sfântul Ioan, Ioan Evanghelie spune despre Dumnezeu că este iubire. Nu ne spune că iubește, ci Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este plinătatea existenței, a existenței duhovnicești. Este plinătatea existenței duhovnicești, este existența ca iubire. Omul este și El Duh, dar nu are plinătatea existenței pentru că nu există prin sine ce există, prin resursele duhovnicești pe care Dumnezeu îi le dăruiește. Noutatea pe care Mântuitorului Iisus Hristos o aduce și despre care vorbește Evanghelia de astăzi, dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Ca în general, toată Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos este posibilitatea care se oferă omului de a se împărtăși de Duhul Dumnezeesc, de a trăi la nivel duhovnicesc. Aceasta este nașterea din nou, sau nașterea din Duh, sau nașterea în Hristos. Așa cum a făcut Dumnezeu pe om din țărână, la prima creație, tot astfel, prin Hristos, Dumnezeu face pe omul cel nou. Face făptură nouă, făptura din Duh. Vorbim despre Duh, despre cerul cel nou, pământul cel nou, vor lua chip de săfârșit la sfârșitul veacurilor. La fel și omul cel nou va lua chip de plin la învierea cea de uște. Biserica există ca să-l cheme pe om la nivelul dumnezeiesc de viețuire nu să îmbunătățească viața materială a omului. Nici chiar viața morală a omului. Mântuitorul Iisus Hristos, și atenție, subliniez acest lucru, ne cheamă să fim atenți cu săracii, cu cei nevoiași, cu cei defavorizați, nu pentru a rezolva problemele sociale, pentru că probleme sociale vor exista până la sfârșitul lumii, ci pentru ca să fim ca Dumnezeu, Adică să ne așezăm în Duh Dumnezeiesc, în modul de viețuire dumnezeiască. Adică să iubim pe aproapele ca pe noi înșine, înseamnă a ne așeza în voia lui Dumnezeu. Acolo este esențialul. Nu în faptul propriu zis că am dat cuiva ceva și mi-agonisez niște merite, mă ridic în ochii multora. Mai și contabilizez spunând, iată, Doamne, ce fac eu... Dumnezeu face mult mai multe lucruri bune decât noi și nu își face niciun fel de publicitate și nici nu așteaptă vreo răsplată. Așadar, așezarea noastră în voia lui Dumnezeu și în darul lui Dumnezeu este prin această dragoste față de cei sărați, față de cei care au nevoie nu numai de ajutorul nostru material, atenție, ci au nevoie de împreună pătimirea noastră. Au nevoie de mărturisirea noastră de dragoste. Au nevoie să înțeleagă că prin noi Dumnezeu iubește și îmbrățișează. Și mai mult decât atât. Fiul omului, spune Sfântul Evanghelist Ioan, n-a venit să judece lumea. Ci a venit să o mântuiască, adrăgându-ne atenția ca nu cumva să ne raportăm la Dumnezeu și la Fiul lui Dumnezeu, la Evanghelia și la Biserica sa, ca la o instanță care stă pândă. Așa cum plândesc, știu eu, unii, greșelile altora. Nu. Dumnezeu nu vânează greșelile noastre. Dumnezeu stă și vânează, cum spunea un părinte foarte frumos, întoarcerea noastră. Ca la fiul risipitor. Doar, doar ne-o întoarce. Întoarce spatele de la greșelile și de la păcatele noastre și așteaptă întoarcerea noastră cu fața spre el ca să reverse asupra noastră harul său dumnezeiesc, mila sa, bunătatea sa. Și atunci când noi săvârșim fapta cea bună, ce credeți că facem? Devenim, de fapt, ne așezăm în darul lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin dragostea și milostenia noastră, îl îmbrățișează pe celălalt și îl ridică. Așadar, trebuie să că se întreabă unii, zice, dar eu dacă faptul, fac o faptă bună, nu e faptă bună, chiar dacă nu cred în Dumnezeu. Păi dacă nu l-ai dus pe om la Dumnezeu, n-ai făcut decât să amân o moarte definitivă și o patimă care sfârșește într-o moarte definitivă. Cu adevărat, Fiul omului a venit să ne izbăvească și nu să ne pedepsească. Din păcate crezându-se că amenințările și înfricoșările, înfricoșările disciplinează și cumințesc pe oameni, acestea sunt folosite uneori excesiv de mult de către unii predicatori. Este o deviere de la adevărata Evanghelie. Sfântul Ioan Evanghelistul spune că Hristos va judeca lumea pentru că Tatăl i-a încredințat judecata lumii. Spune, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Dar... Judecata Lui nu va fi ca judecata omenească. Judecata va coincide cu dezbrăcarea lumii de materialitatea în spatele căreia se ascund oamenii, de opacitatea în spatele căreia zămislim, săvârșim și înregistrăm nesingheriți răul. Va fi o transparență totală, o dezgolire totală a tuturor concomitentă cu revelația completă a adevărului lumii și a lui Dumnezeu. Va fi ceva echivalent cu afișarea la vedere a gândurilor noastre cele mai ascunse. Faceți face un exercițiu de imaginație. Ce ar însemna pentru oricare dintre noi să se producă la un moment dat, în public, această dezvăluire totală a gândurilor și a sentimentelor noastre ascunse, intime. Mă întreb dacă am putea suporta și în aceasta. Uh, și un părinte relatează, o vizită a patriarchului partenie al Alexandriei la una din măstirii de maici din Vâlcea, unde după o călătorie obositoare, patriarhul era pe un pridvor, înconjurat de obligațiile însoțitoare, de delegațiile însoțitoare și de maicile din oștea mănăstirii, care se minunau de o așa ocazie de a se afla în fața patriarhului Alexandriei. patriarhul Alexandru. Toată lumea tăcea dar Patriarhul Partenie spune la un moment dat, cu o voce înșată, adresându-se parcăsiești. He hei, maicilor! Vă uitați la mine? Dacă ați vedea ce este în lăuntrul meu, tare m rușina. Și după un moment de tăcere continuă pe același ton. Dar și eu. Dacă aș vedea ce este în lăuntrul vostru, tare va ați rușina. Va veni o vreme când și voi veți vedea ceea ce este în lăuntrul meu, și eu ce este înăuntru vostru. Tare ne vom rușina. Ne mai rămâne o scăpare. Mila lui Dumnezeu. Judecata de fapt ce înseamnă? Înseamnă confruntarea noastră cu adevărul de plin. Cu adevărul privind existența noastră. Și ne spune acest lucru Mântuitorul. Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecători care să-L judece cuvântul pe care l-a spus acela îl va judeca în ziua aceea de apoi. Va cădea vărul de pe ochii noștri, de pe mințile noastre și mai ales de pe inima noastră și vom înțelege desăvârșit ceea ce ar fi trebuit să facem sau ceea ce, mai ales, ceea ce ar fi trebuit să fim. Va fi o judecată ființială, ontologică, cum spun filozofii. să ne închipuim dezamăgirea, rușinea, tristețea, Frica ce ne vor cuprinde, constatând amăgirea, rătăcirea în care am trăit. Orice confruntare cu adevărul este o judecată. Și cel mai îngrozitor lucru va fi demascat, va fi demascarea ipocriziei în care am trăit. Faptul că am trăit luptându-ne continuu să ne ascundem adevăratul nostru chip și să amăgem lumea din jur și chiar pe noi înșine cu o imagine falsă. Așadar, Iubiții noștri, spune Sfântul Apostol Pavel că Sfinții vor judeca lumea. Cum vor judeca Sfinții lumea? Prin simpla confruntare a lumii cu ei. Dacă eu mă întâlnesc cu un om bun și sunt în el bunătatea, în clipa aceea sunt supus unei judecăți care îmi semnalează lipsa bunătății mele și existența răutății din mine. Lumea este supusă perpetu judecății prin confruntarea cu prezența Mântuitorului Isus Hristos și a bisericii. Vă reamintesc gena pe care o simt adulții la întâlnirea cu simbolul prezenței lui Dumnezeu. Noi preoții simțim aceea judecată în fața Sfintei Mese, în măsura în care avem o conștiință trează. Uneori am fugit cât mai departe, dacă am putea, din cauza procesului de conștiință care se declanșează în noi odată cu apropierea de Sfântul Altar, de Dumnezeiasca Împărtășare. Într-una din rugăciune pe care le rostim înainte de Sfânta împărtășane și mă bucur că una dintre ficile mele duhovnicești mi-a mărturisit dimineață tocmai acest lucru. Despre rugăciunea a patra a Sfântului Simon Metafrastul spune așa Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată Hristoase Dumnezeule, primând întrebare și dând răspuns de relele ce am făcut așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înaintea ta, pun înainte faptele mele, cederele și fără de dându-le pe față și vădindu-le. De judecata, iubiții mei, este momentul întâlnirii cu Dumnezeu față către față. Cei care au crezut în El și-au viețuit consecvent acestei credințe, nu vor mai fi judecați. Și ne spune Mântuitorul, Cel ce ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și lucrul acesta este repetat de multe ori în Sfânta Evanghelie după Ioan. Cel ce crede în El nu este judecat, iar Cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui Unuia a născut Fiului Dumnezeu. Iubis credincioși, vedem astăzi că într-o lume în care se folosește instrumentul amenințării, într-o lume amenințarea legii, a tribunalelor, noi trebuie să venim cu alternativa iertării fără limite și a iubirii necondiționate. Avem un spectacol al tribunalelor, de fiecare zi. A devenit pâinea noastră cea de toate zilele. Acum pentru uh, cei care... Deci, spectacolul legii al tribunalelor, biserica funcționează însă astfel în sine Dincolo de ieșirile din peisaj al unor slujitori a ei, biserica este deschisă pentru toată lumea. Nu există niciun fel de opreniște. Nu dă nimeni pe cineva afară din biserică. Tocmai clasele sociale defavorizate amenințate de defecțiunile mecanismului social și politic, își găsesc adăpostul și mânghierea în biserică. Cei puternici nu vin la biserică. Și nici cei bogați. Foarte rar. Și uneori îndrăznim să spunem nici cei culți nu prea vin la biserică. Dacă ar funcționa criteriile pedagogiei omenești, primii ar fi excluși din biserică, iar cei din a doua categorie ar fi curtați. Biserica binevestește săracilor, bolnavilor, păcătoșilor, neputincioșilor, pentru că ei simt mai acut nevoia de a fi ajutați. Ei simt mai acut limita, neputința, așa cum ar trebui să simțim fiecare dintre noi, chiar dacă ni se pare că suntem mai căpătuiți. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos va judeca lumea pentru că El este plinătatea existenței. Și vedem. Lumea de astăzi este o lume grăbită. În lumea de astăzi, judecata celui alt a devenit un spectacol. În lumea de astăzi, bârfa generală a devenit un spectacol. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne cheamă nu să-L judecăm pe celălalt, ci să-l îmbrățișăm pe celălalt însă în ducul dragostei lui Hristos. Este foarte important acest lucru. Pentru că la un moment dat sunt unii care cred că biserica ar trebui să fie instituția anexă socială care să rezolve problemele sociale. Biserica să iasă în public. Biserica să se manifeste. Spunea un specialist în comunicare, biserica are o problemă. Comunică prost? Nu-i, bismei. Ea nu comunică prost. Biserica trebuie să comunice în Duhul dragostei lui Hristos. Nu în Duhul lumea acesta să-și facă publicitate. Să arătăm noi câte azile și așa mai departe. Nu aceasta este problema noastră. Biserica trebuie să dăruiască ceva ce nimeni nu poate să dăruiască. Și anume pe Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu în împărtășanie, pe Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, certitudinea pentru care merită să ne naștem. Certitudinea adevărul pentru care merită să ne naștem, să viețuim în această viață pentru că numai prin el Dumnezeu ne dezvăluie. Ne dăruiește cea mai profundă revelație că este cu noi, că este tatăl nostru, că este părintele nostru și în prin credință în Iisus Hristos, dacă vom avea această putere, vom birui toate aceste ispite și dumneavoastră credeți de ce se duce atâta luptă împotriva bisericii, împotriva credinței în Dumnezeu. De ce pe toate, pe toate canalele, pe net, este suficient să se amintească despre ceva negativ în rândul bisericii în, evident, în clerul bisericii, pentru ca toată lumea să deschidă cutia Pandorii și să arunc, arunce cea mai mare o travă. Aceasta este lupta care se duce astăzi. Așa cum spunea cineva, răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos în sufletele oamenilor, alungarea Lui din sufletele oamenilor, aceasta este lupta care se duce astăzi, pentru că în momentul în care L-ai dobândit pe Hristos, nu mai ai nevoie de nimic pentru că Dumnezeu este cu mine. Nu vă voi teme de ce se întâmplă în, st în stânga mea, în dreapta mea. Că și tu cu mine ești. Tu ești cu mine permanent. Tu ești cu mine în boală, în suferință, în încercare. Tu ești cu mine în, iată, în acele ipostaze pe care eu le-am văzut ieri. Și sincer, fiind păcătos, m-am tulburat. M-am tulburat și am suferit. Doamna respectivă era acum câteva luni. Era în integritatea forțelor sale fizice și sufletești. Acum era un trup care se zbătea cumplit în fața morții. Aceasta este tăria noastră. Și forțele răului știu foarte bine că având această tărie nu ne vor putea birui. Așadar, iubiții mei, sunt Evanghire de astăzi ne arată foarte clar credința este, este cea mai puternică virtute, iar nu ține nici de o adeziune intelectuală. Adică pur și simplu cred. Și auzi, eu cred, părinte, dar știți, nu prea vin la biserică, dar eu am Dumnezeul meu. Cei la spun, eu ascult de acasă Sfânta Liturghie. Nu. Aici este, de fapt. Aici este agora, vieții. Că ne adunăm... Nu doar să participăm ca niște simple ascultători ai Sfintei Liturghii, că ne întâlnim aici cu neputințele noastre, că ne întâlnim aici cu angoasele noastre, ne întâlnim aici și facem exercițiul de a ne ruga împreună. Sunt... Au fost câțiva care mi-au spus că ei se simt bine cu Biserica Goală și am spus, ală, iadul, dacă se simt cu Biserica Goală. Ne simțim bine cu neputințele noastre, văzându-l pe cel de lângă noi îmbrățișându-L pe cel de lângă noi când spunem să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Ne simțim bine împreună, preoți și credincioși împreună, întrucât participăm la aceeași realitate dumnezeiască a întâlnirii cu Dumnezeu și a împărtășanii cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să gustăm această realitate a împărtășirii de Dumnezeu anunțată de lui Iisus Hristos, care ne dezvăruie un adevăr popleșitor. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat, ca tot ceea ce crede în trânsul, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin.